Egun jon hor zaitz. Kaixo egunon, bai. Bo, behar ba merituen dekretua ipatuain zine. Espikatzen alda okuzu, bitz ez zoin den Euskararen egoera nafajoan eta batez ere bere egoera ofiziala. Gaur egungo egoera goera ulertzeko ezinbestekoa da. E, duela hogeita mabost urte onartutako Euskararen legeaz pixkatxo bat hitz e, egitea. Izan ere, e, garai hartan, Alderdi hegemonikoek e e erabaki zuten ba, bueno, euskara arautu zegoela, baina ez zuten modu berean egin Nafarroako lurrrialde osoan, Hortaz, hiru eremu ba, bueno, bazde esberdin zituzten eta arazoa izan zen, e eskubide linguistikoak ere eremu ohien arabera banatu zituztela. Alegia, e Eremu euskaldun bat e sortu zuten Nafarroako iparrrialdean ez mendialdean batez ere, Eremo misto bat, bueno, Iruña eta eta Iruña herria eta inguruko zonalde txiki batzuk hartuko lituzkena eta eh Nafarroako erdialdea eta hegoaldea izanen lirateke e, bueno, ba eremu ez euskalduna edo ez euskaldunatzat hartu zuten eh duela 35 urteko egoera linguistikoa aintzat hartuta alegia, bueno, ba Nafarroako hegoaldean ordurako bueno, ba euskara etzuen e, erabileraren aldetik eta ezagutzaren aldetik oso oso bakan zegoen ordutik ere, ba, eskubide linguiistiko ezberdinak dituzte, e, eusskarak ofizialtasun maila ezberdina duelako eremuaren arabera.gatazka e, iturri izan da urtetan eta eta urtetan, bai zerbitzuak lortzeko, administraziora jotzeko, eta beste dozein e, gauza egiteko, ba, euskaldunok ez genuelako eskubiderik, eremu euskaldunetik kanpo. Aipatuko dugun dekretuan, aipatzen baitira lan deialdiak, eh, ofiziuko publikoko landeialdiak nola arautzen dira horiek? 2005 baino lehenagotik ere, hainbat dekreturen bidez edo zehaztu dute nola baloratu behartzen euskara, E, lan postu publiko batetara jotzeko. Desberdindu behar da, modu, bide desberdinak daudela, balde batetik daude, oposizioak, eta oposizioetan Euskara izan daiteke eskakizuna edoez, alegia, oposizio horretara aurkezteko ez badakizu Euskaraz, etzara sartuko, ba, lan postu horrek ezagria duelako, ba, Euskara eskakizuna dela. Kontua da eta arazoa da, 2005-ta baino lehen, Nafarroako administrazioko lanpostu guztien ehuneko 0,u besterik ez zirela euskarazkoak edo euskara ba, ba, eskakizuntzat edo e, zeukatenak. Hori aldakketan gobernua deritzonarekin aldatzen hasi zen bi mila eta hamabostean hasi ziren bueno, profil linguistikoak, euskara eskakizunak ihartzen lanpostu publiko gehiagotan gauregun, e, aipatzen da ehuneko lau inguruan dagoela alegia hamar aldiz handiagoa baina oraindik ere oso gutxi. Eta gainina geien-geienak daude e, aipatzen genuen ere mu Euskaldunean. Eta gero, oposizio ez aparte, aipatu duan lehenbiziko bloke horretaz aparte, gero egonen lirateke beste deialdi batzuk, beste lande batzuk, zeinetan agian Euskara edo hizkuntzak ez diren baldintza ezinbesteko, baina meritua izan daitezken. Hori da, orain onartutako dekretuan arautzen dena. Euskara meritua da, ze lanpostutan, Eta, eta euskara meritua den edo merezimendua den e, kasuetan zenbat valoratzen den. Ongi ulertzeko nuntik kaldu den aipatzen eh? dugun dekretua 2008a mazazpian, Usu ebarko gobernuak dekretu bat, Euskararen dekretu bat pasarazi nahi zuen, pasa zuen, eta azkenean 2008a emretzian dekretuoren parte bat ez zez izan da, eh? eta hortik heldu da gaur egun, aipatzen dugun, dekretua. E, 2008a mazazpian hori izan zen ebarko zen gobernuak hizkuntza ba, politikan izan zuen, aurrera pauso, aurrera aurrera atxen nagusiena, nabarmenena, e, e, urtetan eta urtetan upen eren gobernuekin, ba, beti Euskara baztertua izan zelako, eta ikusita Euskararen legea, legea Nafarroa hiru ere mutan manatzen duen lege hori deusestatzea eta baliogabetzea ezinezkoa zela ez dagoelako gaur egun e, indarko relazio naik hori, ba nolabait lege hori moldatzeko eta administrazioan Euskara nolabarloratu den zehazteko dekretu bat aterazuten, 2000 mazazpian. Dekretu horretan, aipatzen zen, bueno, ba, jada aipatu duguna, ez lanpostu etara lan postuetan, lan postu publikoetan nola baloratzen den Euskara, zeinetan den eskakizuna, baina beste gauza asko ere eh, aipatzen zituen, ez? Ba seinaletika eh, afisetan nola, nola agertu behar den Euskara, e, Euskara paisaia linguistikoan ba, nola ikusi behartzen, eta bueno, ba, sententzia ulergaitz batean, 2000 emeretzean, ba, bertan bera e, utzi zituzten dekretu horretako hainbat puntu. Eta hainjustu ba, horretako puntu bat da Euskararen merezimenduena. Epaileak argudiatzen zuen Euskara eremuez Euskaldunean Meritutza tartzea eta puntuatzea erdaldun elebakarren aurkako eraso bat edo haien kontrako desavantaja bat izanentzela eta hortaz inposizio bat. Gobernuak esan zuen utxune juridiko bat gelditzen zela, alegia landeialdietan etzekitela, or, nola, nola jokatu ez ezingo zutela e, euskara balorat eta horregatik beste dekretu bat aterako zutela aliketa lasterren. Aliketa lasterren izan zen ba iru urte pasako direla emendik gutxira, eta oraindik ere ez dagoela indagirrean dekretu berri, aurkeztu berri dute hori da hori bai, baina oraindik ere tramitatu egin behar da, eta hiru urte pasako direla, baina inolako gabe eta, eta zer gertatu da denboratarte horretan, bain bat lande jaldi izan direla, eta Euskara sistematikoki ez dela baloratu. Ez, ez ere mu ez Euskaldunean? Ez da mixtoan ere ez dela, ez dela baloratu. Eta beraz, eh, zer da presentatua izan den eh, azken dekretu hori? Utsune hori, epaileek utzitako zulo hori nolabait estaltzeko eh, dekretu berri hau eh, atera dute, eh, baina berriz ere, ere muka eh, eh, erabaki dute eh, puntuazio bat. Gehienezko puntuazio bat ematea euskarari e, e, eremu euskaldunean beste bat txikiagoa e, eremu mistoan. eta aldiz eta hemen dago polemika e, oreno gobernuak erabaki du Euskara, euskarari 0 puntu ematea halako landeialdietan e, merezimenduen deialdietan eremu ez euskaldunean. Alegia Alemana, inlesa, frantsesa jakiteatik emangoen dizkizute puntu batzuk, baina euskara jaqiteagatik ez. Hori da, nola laburbildu ta, oraingo oraingo kalapita eta oraingo polemika. Nafagoko sozialistek dute atera dekretu horie, eh, baina alta, horien gobernuan ere badiraek, eh, gero babaieko hautetxi batzu, alta usaian, horiek eh, presentatzen dira abertzale bezala. Nola eksplikatzen da abertzale talde batek holako dekretu baten uh, presentatzia? Bai, eh, ez dute dekretu hau proposatu, nolabait inposatua luzaie, e alderdi sozialista kontrolatutako sail batek pasarazi delako dekretua. Berez, azken bi urte hauetan, geroa baik e, egin ditua alegin batzuk dekretua hobetzeko e, eta negoziazio nahiko, bueno, ba, ba nahiko bortitzak izan dituzte hasiera batean. Egeroa baik e, bestelako zirriborri bat proposatu zuen eta PSN nerekin nolabaiteko hitzarmen bat lortu zuen gutxieneko puntuazio bat emateko baita eremu ez euskaldunean ere, baina PSN-ek atzera egin zuen eta ez zuen hori e, onartu. Geroa baik nolabait argudiatu du ezerrez baino hobea dela egongoa eta beste irr mediorik ezaila gelditzen hor e, e, egon egondien zalantzak eta izandiera gehiago izan eh e, geroa baik ezote lukeen e, gobernua bera kolokan jarri behar. austura bat sortzen dela azkenan nafar gobernuan austura bat sortu da baina oraingoz geroa baik esana du Ez duela e, Nafarroako gobernua erabat hau txiko e, kontrakua izanen litzatekelako eskuin espainolista berriz ere gobernura sartzea, eta ordun orduan bueno, da haren barmenagoa izanen litzatekelako beste e, eremu batzueta. Presentatua izan den dokumentua zirri borro bat baizik ez, Ilabete so maitzu zuno eh? aldatzen edo modifikatzen alda? Bai, mm, egia da modifikatzen aldela, baina nik ez dut esperantzan dirik dagoeneko aukerak izan direlako eta eta euskararen kontseiluak eta bestelako eragile batzuek ere egin dituzelako ekarpenak, baina PSNek orain arte ez du e, e ez du aldaketan abarmenik ez. Bueno, ikusiko dugu, orain e, zirriborrua sindikatuei e, diete sindikatuek esan beharko dute orain, bueno, zernolako ekarpenak egite dituzten, eta hemendik e, amabos bate egunera parlamentura iritsiko da zirriborrua, eta orduan, bueno, ba, urrengo prozesua hasiko da, e, behin betiko onartu arte e, aipatzen dutenez, oraindik ere izan liteke ba, iru hilabete, iru lau hilabeteko Eh, prozesua Ebe, millesker zuri? Bai, millesker zuei.